begira jarriko gara, mugen gainetik kanpoko erakundeak guatemalako emakume isiles edo isiles etniako emakumen bizimodua agerian usten duen argazki erakusketa eskaintzen ari da egunotan ondarribiko zuloagatxean azroren amalaua arte eh, bisita baiteke udaldi burutegiko urtegietan baina mugen gainetik erakundeak asaun un isile, elkartearekin batera guatemalan aurrera daraman genero garapen proiektuaren berri emateko ere erakusketa nola baitere biribiltzera, bat horren itzaldi bat antolat Artu dute gaur, arratxaldeko saspiretan zuluaga etxean. Eh? Itzaldian, leire mendizabalek emango du, bera baita mugen gainetik erakundeko genero eta eskuntza egitasmoan arduraduna. Eta okerrezbanago, ba, leire mendizabalbera eh, telefonen beste muturrean dugu. Leire, kaixo eguer dion. Eta iso guerdion ja, eta ongietorria antxetegi latira e, egunot, bai, Egunotan e, zuluagatxeko erakusketa bisitatzeko aukera izan duenak e, ba, guatemalako isile etniako emakumen bizitmodua esagutzeko aukera izan du eta irudi irudibatek e, mila baino gehiago, balio duela esaten duten arren e, eskuartean duzuten proiektuak azalpen gehiago behar ditu, ezta? E, horregatik antolatu duzu zaldia Bai, hori da, batez ere nahi genuen pisa jendeak ezagutzea zela nahi iten denan, ez, emakumeekin. Bai, e, mugen gainetik, gazi zenduela, haian ba, sortzi urte, guatemalan lanian, emakumeekin, batez ere, ba, e, likadura buru jabetako programaekin, eta batez ere, ba, dependentsia ekonomik hori, ez eukitzeko, beste enun baite, ba, janari eta ez erosidarri zateko, eta zitzen pixkanaka, pixkanaka, ba, emakumearekin lanean eta konturatu ziren, ba, zebe arra zegoen benetan emakume horiek alfabetizatzeko, eta benetan beste e, rekurso batzuk eukitzeko ere bai, ez? Uh -huh. Eta hor da, 2008an aziginen, angoatemalan ba, alfabetizazio eta genero proiektu bat martxan jartzen. Eta hor egon ginen, bueno, egon nintzen dit, eta egon zenbaitarearitzen erbikotea, bi jok egon ginen urte bete Mm -hmm. Eta horta or, zitango dugu pixka bat torra batxdianan zuloagatzean. Mm -hmm, bai, ititzadi arratsaldeko zazpietan izango da. E, lehenik eta behin ipatu beharko genuke isil etnia edo zeintzuk ba, osatzen duten, e, izan ere auerez e, banago bat, Guatemala barreneko gatazkar armatua e, ba, gehien pairatu behar izan zuen herria edo bueno, etnia osatzen dute, ezta? Hori da hori da Baina gatazkar armatua oso fuerte izan zenan ba gobernuak esatzen zuelako gerriantze antxe segola eta orduan isil eskualdeko gehienak alde egin berri santzun baimen dira eta hor osatu zituzten batzun mexikora pasa ziren mm -hmm. refuxiatu moduan eta beste batzuk osatu barri santiz situsten e, ma cprr baitzen direnak ba comunidades diren, ba, populares de resistencia mm -hmm. eta eta gero ba jende hori daro eta maseian, bakiakordioak eta sinatu zirenean, hasi ziren hitzultzen meraien herritara, baina gataz karmatuak oso fuerte izan zen, etxe guztiak erreta zeuden, etxeukaten ezer, eta hasi berri izan zuten, bizitza berri zer ere ikiten. Eta uh -huh. zerotik, zerotik, zerotik. etxeukaten ezer, ez etxerik, ez aurretik bizitako guztiak inetzuten, Ba, enaiko herrian alfabetua da, bai, jakintza balakate, baino, haoz, haoz, pasatakoa, eta berriz ere markian jartzea, ba, bueno, ba, lan ondila da. Lan, ondila da. lan e, ondila da. Bai, e, isil etnia e, maiak dira? Edo... Bai, hori da. Baurai, bai, maiak dira. Okay. Gauza da, e, isil etniare bai, e, irugudalerrieko satzen dute bai, e, bane, bach, kotzal, eta txahul Oso, oso, ez dakit nola esan, mapan, oso eskualde txikia da. <gülüyor> bai. Eta, eta angoatemalan, egiten dira hogeita irubizkuntz ezberdin. Hauek oso, ere mutxikian itzaiten da, eta hoietako emakume askok bakarrikan isilez itzaiten dute. Eta hor oso mugatuta daude baita ere ateratzeko. Mhm. historia hau guztia jakinda, eh, pentsatzeko da nolako egoeratan, aipatu duzu ba, zerotik abiatu behar esan zutela berriz ere, e, emakumearen egoera oraindik ere konplikatuagoa, ezta? Bai, bai, se ja ba kultura maya ta nahiko Neko kutsum machista daeduka emakumea dago ikusita baetxean lan egiteko zemalabaak eta zaintzeko eta ba komun komunidade, komuniidaeko bizitan ez dauka egingo ez dauka zerre eta eta bai gero baitarean eliza evangelikoak oso, oso influenzia handi ja izan du baitare Ze, abona aprobetsatzen dira askobagaatazkarrmatua eta e, pixka bat apoio moduan e, emakume asko elizara zuzendu dira asko uh -huh. eta horrek pixka bat ba, marginatutzea sentiara zibi azkenian. Ze, Eliza evangelikoa dezaten dio orainindikan etxean egun bar dutenla eta olako ideologian eko machista jaraittzen dute bermatzen. Eh, ta boteretze prozesu horretan, genero ba, garapen proiektuak, e, proiektu hau aurrera ez dakite, e, en, ba, nolako lan abuzue, e, zai alda, ba nola kolana duzue, ezaila da. hemendik, e, alako proiektu bat garatzea. Bueno, zaya, luego ence, bueno, luego en, ba 2009-2010, asko aldatzen dira. Gu asi ginenian lanean ba zeuden, arahasko okintun ja gizonen aldetik ja emakumekin lan egiteko seberaioket zuuten na emakumekin lan egitea ez baino beharra bat egonberaaiei errangunta batzu temamateko ez aurre a eta bai erresistentzia hand di jaso genuen ja uh -huh. denborakin gauza hauijun dira aldatzen baino lehenengo ald izazten zerian lan batekin beti asko koska da daeta oso konten gaude denborakin, ma pixkanaka, pixkanaka indugun lanarekin azibirela kolortzen gauza batzuk. Uh -huh. Beno ba, e, Itzaldian gaur Arratsaldeko 7tik aurrera emango zuen Itzaldian, e, ba xoeetasun geiago emango dituzue noski ez dugu hemen den aurreratuko, ez ta? Guri da sorpresa Mateo Baina, baina, baina, baina <laughs> ogoratu beharra dugu ba, Itzaldia horixe, eh, ba zulua ondarrebian izango bela Arratsaldeko 7 eta horrez gainera e, gai honi buruzko argazki irakusketa ikusgai dagoela bertan egunotan, e, Gipuzkoako beste zenbait lekutan ere erakutsi buzu da, ez ta? Argazki bildumau. Bai, momentuz donosti negonda, aurreko hilabetean orain ez dakito zondo datak zeintzuk izan zirenez, baina aurreko hilabetean donosti erakutsi zen, etorri zen e, ba, generoprogramako koordinatzaia bat emalatik, e, dokumentala eta baitare orkesteko, eta gure pentsamendua da, bueno, beste udalerri batzutan baitare orkestea. Ezkuzuko dugu de Morakiko maika. Bai, dokumentala ipatu duzu, eh, dokumentala bai. egin duzu ber orduan ere. Eh ez dakite bai. gure eskualdean eh, aurkezten aukerarik izango duzuen edo Bai, gaur aurkezten da. Gaurrin dago una ba. Bai, ba aurkezten txiki bat gutxiora bera zaintsudiran ez emakumei isi, xin eta eh zaintsudiran eta guk zelana egitenunan eta dokumentala emango dugu. Eta dokumental horkan ikusten dena da, ba, batez ere, nola ziginien alfabetizazio proiektu hori egiten. Eta ba, emakume emakumei xilaren eguneroko, egunerokoa zein den, baz. Zordutan esmatzen diren, nola, nola di joan bere gero ikusten da asko, pues, hango paisajia, ez dakit, hango jazteko modua, beregin olea, Zein denberaien izkuntza, ez, entzuten da, no egiten duten, kapazitazio e, saioak, dena, oza, oso hando dago dokumenta lan ikustu, eto uh -huh. interesgarria dena. Uh -huh. Ongi da, ba, itzordu horrekin geratuko gara, gaur, e, zuhela gatxen arratxaldeko sazpitatik e, aurrera. E, Leire, mendizabal, ba, eskermila, eh, benetan, ba, gurean izatek vale. batik. Bale, ba, zuei. Ondizan, aio.